4-1 Sanderland 2 7 summer 1603 0 3 Hey! You wanna get in Technoland? Let's go! Follow me! Tikkaan tuosta bussista ulos Tiedän mitä se miettii Siir pitäinkö tuon viisantelijan stop? Sateen varjo, tietenkin. Tuli lounaista ja mietti herra Murpy. Tuosta seuraa pahaa. Osaatko tulkita assyrialaisia tuulia? Kysyi vieressä oleva. Vahvaa tulkintaa, vahvaa tulkinta. Mietti ääneen Murpy. Osaisin minäkin, jos olisin saanut siihen koulutuksen. Ihkaisin mies. Lähti kohti kotiaan ja kirjapainoaan Lähti kohti ja kirjapainoaan Tuokin pakana kirkon portailla Ja vielä poikka tuon, jonka juuri näin silloin Tänään ei ole aikaa Herra Murphy vietti vielä hetkiä silloin. Näki tuon saman mummon, jonka tuulista kysellyt hahmo oli havainnut myös. Murphy tunsi huimaavaa vetoa. Vaistosi, että tuo oli se, jonka oli nähnyt bussissa kerran, jota ihmiset pitivät vain sinä hulluna, joka katsoo ulos bussin ikkunasta ja miettii ääneen. Vesi pitkin katua! Se luikertaa ja luikertaa! En saa siitä otetta! Vaikka katson sitä käänteen verrannollisesti kameran lävitse. Olen yksinäinen, mutta nyt tulee elämäni kohokohta. Kohokohta päivän jokaisen. Saan painaa stop-nappia nopeammin kuin muut. Silmissäni vilkkuu pysähtyy stannar. Pysähtyy stannar. Ja liikkeeni on niin salamman nopea, ettei siihen kukaan muu kykene. Ei kukaan, olen hetken hetken jossain kaikista nopein. Muittelen kamerat kuvaamaan tilannetta alavastosta, edestä, takaa ja kaikista Hollywood kuvakulmista. Kumpa tuo taidokas käden liikkeeni tallentuisin nauhalle kaikista noista kuvakulmista ja voisin pyörittää nauhaa kotitelevisiossani illat pitkää. yhä uudestaan ja uudestaan. Mut oli jo muun ensi kertaa Yhdessä ei ollut mikään hullu, Ihmiset ja massat olivat taas väärässä. Morphi oli tuntenut sisällään, että tuolla on kykyä, tuolla on voimaa. Morphi meni mummon luo, otti häntä kiinni kädestä ja sanoi. Jokin on hullusti, tunnen sen sisälläni. Kerro mikä on ja mitä minun pitää tehdä. Uskon ja luotan sinuun, auta minua. Vaikka sinä näytät, kuuntele tarkkaan, säädän aivoni hänen taajuuksilleen. Vakaumuksen tähden. Harrastat tutkintaa sen, Kertonut jo sen, mikä on oikein. Kirkon rapuilla istuu pakana. Dualismi, pyhyys ja saatana. Voi olla, että sirppini heilahtaa. Sirppi on ruosteessa. Mikä on tämä metalli? Edes CRC-juostessa ei kiiloitu tämä metalli. Olkoon, käytän toista. Toinen on vain turhan pyhä. Se heilahti, kun autuaksi tuli impi. Mietin, on tuo paras vaihtoehto noista. Painon lehden, matkaan lähden. Kirjapaino näppäimistä, CRC ja sirpit. Vaimo kysyy, teinkö kaiken tämän vain vakaumuksen tähden? Hummo vaikeni, käänsi kasvonsa ja käveli hiljaa. mm -hmm.